Sziasztok, ez itt a hétvégi kötekedő első adása. Én boton vagyok, de rögtön át is adom a kezdeményezés és a szót Ádámnak. Sziádi! Sziasztok, ez itt tényleg a hétvégi kötekedő első adása. Eredetileg készültünk volna egy intróval is, de elfelejtettük behozni. A műsor rövid bemutatásával kezdeném. Megígérem, hogy keveset fogunk majd magunkról beszélni ezek után. A magyar fociról, foci nélkül ennek a koncepciója, ugyanis bár valami foci körüli dolgokról tervezünk beszélni, ezek után minden második héten csütörtökön, de nem kell nagyon számítani arra, hogy taktikai értekezleteket próbálnánk idebehozni az éterbe. Én úgy írtam le ezt, és ezt fel is olvasnám, hogy a foci, ha jó helyről nézik, akkor nem csak testnevelés, hanem egyszerre történelem, társadalom, ismeret, etika és elfűnök jóra is a Hétvégű kötekedő három állandó műsor vezetője, Csepregi Botont, Fekő Ádám és Gazsó István. Meccsre járó emberként sok-sok felesleges tudással felvértezve beszél ki a legszórakoztatóbb történéseket a legnagyobb nemzeti ügykörül úgy, hogy sem talán azok számára is érdekes lehessenek, egy egyáltalán nem érdekel maga a játék. Gyorsan be is mutatkoz, meg is adom a lehetőséget mindenkinek a bemutatkozásra. Gazsó István, aki néha hant, néha pista. Ó, sziasztok, Pista vagyok. Én egy ilyen régi vágású blogger vagyok, aki még itt ragadta 2000-es 2000 évek elejéről, amikor még azt hittük, hogy a szöveg lesz a jövő, meg a szabad formátum. Alapvetően én a Kispestről írok, és a Kispesten keresztül a, arról a világról, ami minket körülvesz. És, és ami nagyon-nagyon ami fontos, hogy szerintem a világ teremtése az 91-ben történt, amikor Negró fejesét kifogta a Kispest-Szandória mérkőzésen. Nagyon megható visszaemlékezés volt, bocsolat, gyorsan a is valami hasonló. Ez még biztos, hogy sokszor előbb fog. Ez a leggyakrabb traumám. Kb. minden adásban ott számára a világ. Én újságíró és ilyen sportélményfogyasztó vagyok. Vagy milyen jó erre. Nem fogyasztó vagyok, de ilyen sportélményeket keresek. A szurkoló az nem biztos, hogy a legjobb szó erre. Én vagyok, én ugye a barátom tudják, hogy képviselőek egyszerre oknyomozni a puskás stadionnak a 100-200-300 milliárdos ö, ö, költségeiről, aztán pedig egy saját költségre elmenni ugyanannak a stadionnak az a avatására, és ott jól érezni magunkat, de ugye ezt megcsináltam az Atlétikai VB-vel is, hogy címlap sztorítom arról, hogy, hogy ö, hány száz csilli kerül ez nekünk, majd egy héttel később önkénteskedni napokra erre a tényleg a közpészórás csíborazvájára és rohadt jól éreztem magam. Örülök neki, hogy jól érezted magad. Én Ádám vagyok, néha talán Ádinak fognak itt szólítani. Én viszonylag fiatalon jöttem rá, hogy meccse járni akkor is jobb, mint meccset nézni a tévében, hogyha egyébként valamivel gyengébb a foci. Úgyhogy én azóta se tudok lejönni a Diós Győről és rajta keresztül a magyar fociról. Egyébként nem értek a focihoz, viszont néha érteni vélem, hogy miért ez a sport az, ami egész nemzetek sorsát képes eldönteni ennyi lett volna igazából a bemutatkozásunk, amit mindenki megnyugodhat, és el is kezdenénk a lényegi részét a hétvégi kötekedő leges-leges-legelső adásának. Hát én fel is vázolnám gyorsan a témát, hogyha megengeditek, már egy nem teljesen új hír, hogy az Újpest foci csapatának az átvételével, ugye a MOL megérkezett oda, tulajdonképpen teljes lett a NER foci 2020 a 2023-as per 24-es szezonnak a végére. Nincsenek outsiderek, nincsenek árnyalatok, csak és kizárólag NER van. De ez lesz a téma. Ezzel már nem lehetne ugye vitatkozni, hogy csak a nehev van, vagy hogy mik ennek a, a rétegei. Tehát ugye a, a, azt, azt vessük már közben, nem minden hallgatott. Ugye szerintem hogy a, ugye az újpestnek volt egy belga tulajdonosa, amely egy belga családi e, tulajdonos volt, akiknek van egy ilyen európai e, foci hálózatuk, és annak volt az egyik e, darabja a az Újpest, és őket már régó, nagyon régóta ki akarta szorítani Orbán Viktor, illetve a, a NER az Újpestről. Ugye az Újpestről azt kell tudni, hogyha Orbán Viktort megkérdezik, hogy mely csapatnak szurkol valójában, akkor ugye az Újpestet fogja -e mondani, mert gyerekkorban, gyerekkorban vidéki újpest szurkolóként, dózsa szurkolóként nőtt fel. Azt, hogy mindenkinek szurkol a miniszterelnök, ilyenek, ugye már sok mindenkinek, van ennek egy elég nagy hagyománya, vatlasztás. ugye? A, az országgyűlésben nagyon komoly tekintettel kimondta, hogy gyerekkora óta ugyanúgy, vagy fiatal, vagy, vagy bocsánat, évtizedek óta ugyanúgy jár a Fehérvári Videótól meccseire, ami már csak azért se lehetett, mert ugye régen nem nekik szurkolt, bár mindegy, furcsa dolgok ezek. De nem ők, de, de igazából nem ellen, erről akarunk annyira beszélni, hanem hogy úgy egy kicsit azért tisztázzuk, hogy beszélhetünk egyáltalán NER fociról a 2010-es évek óta kialakult, talán létező, talán nem is létező valamiről. Fú, miért azért szerintem ebbe a NER foci szövegbe egyáltalán létezik-e ez a Nerfoci? Tehát, hogy tudunk-e egy olyan definíciót megadni, ami, ami magát a Nerfocit jelenti? Tehát, hogy hogy miben más ez, mint mondjuk volt a, a, a létező szocializmusban a Magyar Labdarúgás szövete vagy szerkezete, miben más, mint, mint mondjuk a ilyen kvázipiaci körülmények között, a rendszerváltás és 2010 között, illetve miben más, mint mondjuk egy nyugati modell, vagy miben más, mint egy keleti modell. Tehát a, a NERFOCI egyáltalán jelente valami újdonságot a, a futbalfinanszírozás és működés tekintetében ma a világon. Szerintem azért, hogyha valahol nem a témát, akkor azt innen érdemes így boncolgatni. És, és nekem van egy, olyan, van egy olyan elméletem, ami, ami egy ilyen óriási nagy mátrix a maga módján, hogy különböző, különböző aspektusait kell nézni egy futball rendszer működésének, egy alrendszer működésének. Ilyen például a finanszírozása, hogy ez központi, piaci, közösségi, vagy valamilyen ö, egyéb formátum. Ilyen például a, az igazgatása, az, hogy mennyire van központosítva esetleg, vagy mennyire, ö, mennyire hagyják szabadon működni magát a labdarúgást, mint alrendszert. Illetve ha már alrendszer a labdarúgás, akkor az is magában mennyire van központosítva. És ö, és hogy mennyire tudnak megélni ebben a rendszerben az outsiderek. Tehát valószínűleg ez a három olyan dolog, ami, ami egy ilyen, ilyen futballalrendszert így definiálhat, és mondjuk, hogyha egy Kádárkorhoz, egy kádárkori finanszírozáshoz hasonlítjuk, akkor például mind a kettőben megtaláljuk azokat a mintázatokat, hogy az állam óriási pénzekkel jelen van az élvonalbeli labdarúgásban. Azért nem mondanám, hogy profi sportban, mert a kádárkorban papíron amatőr volt a labdarúgás, bár, bár a szereplői, <gül> <gül> szereplői csak ebből éltek. A központi irányítás is nagyjából létezett mind a két helyen, tehát az Országos Testnevelési és Sporthivatal az, az egy létező dolog volt a kádárkorszakban. Ma ugyan ilyesmi nem nagyon van, viszont különböző pénzosztó szervezetek mégiscsak léteznek, amelyek erősen befolyásolhatják majd, a, majd a, egy liga rendszer vagy akár egy profi a működését. És akkor ott van még az mls nek a szerepe, mint, mint a sportági szabályozó szervezetnek, hogy mennyire független a, a hatalomtól. Na és uh, amikor az ember ezeket a változókat így elkezdi nézegetni egymás mellett, uh, ja és a Kádár természetesen nem léteztek outsider klubok, illetve minimálisan a, a videóton, meg a Győrietó feltűnése, amilyen uh, vállati finanszírozású klub volt, az így kicsit feszegette a rendszer határait, de, de valójában nem léteztek uh, outsider klubok. És hogyha ezek mentén a változók mentén elindulunk, akkor, akkor lehet e azt mondani, hogy ez a Nerfoci ez egy új találmány. Miben más mondjuk, mint a -kori foci, és miben más mondjuk, mint egy Ö, itt szerintem azt ö, egy, nyilván egyébként egy kicsit az ország ö, vált, hogy is mondjam helyzetének a változásával ö, is összefügg ez, hogy. Hát valószínűleg a legközelebb az ország jelenlegi berendezkedése az ugyebár ez az államkapitalista rendszer, hogy vannak benne ilyen nem is tudom piaci típusú ö, ö, motivumok, amik, amiket ha messziről nézzük, akkor akár, akár úgy is tűnne, mintha ez, mint ez egy már a szabad piac részét képző buli lenne, és hogyha így közelemről megnézzük, akkor ugye kiderül, hogy mint ahogy mint, tényleg egyébként azt hiszem hogy ki lehet mondani, hogy az egész gazdaság teljes maradék területén, állami szereplők, államközeli oligarchák, államközeli oligarchák strómanjai mm. ö, ö, kerülnek oda fociklubok élére, ö, vagy hát most ugye a MOL, ami hát mégiscsak egy állami cég, tehát hogy a piaci de nagyjából állam. Igen, igen, igen elnézés, kérek, tehát hogy, hogy azért úgy igazság szerint, akkor úgy mondanám, hogy nincsen túzottam messze az államtól. Mm. É, és és ezzel, egy, ezzel meglepő módon szerintem ki is alakítottak egy ilyen belső ilyen piachoz hasonló működést de valójában még még se úgy néz ez ki Ugye, ami szerintem egy jó példa hát most nagyon szerintem senkit nem fog meglepni, hogyha azt mondom, hogy az orosz hagyományokhoz közelítünk ebbe az jóval hamarabb meg nyilván jóval nagyobban, meg jóval több pénzzel lezajlott valamikor a 2000-es években, hogy a az orosz labdarúgás minden évvel együtt, azt így elkezdték belakni a Vladimir Putyin legkötelezettjei oligarchái szövetségesei, stb. És, a többi, és, a többi. és e, papíron azok se állami állami tulajdonú dolgok voltak, mint hogy mondjuk ugye bár a Gazpromnak ott van az szent bár ami mondhatjuk azt, egy, bőnyugodtan mondhatjuk egy állami cégnek, azt hiszem, e, és ez ezáltal egy ilyen belső verseny megteremtődő, de valójában le van válaszva a piacról, és ez, ez szerintem egyáltalán nem egy ilyen kádári dolog, ez egy nagyon friss történet és jellemző de, módon egyébként Kelet-Európában nem most ki. Most akkor, akkor, annyit, minát, Boti, akkor annyit most ezzel azt állítottad, hogy, hogy ami a kádárkorszakban minisztériumok, különböző bázis szervezetek voltak, azok helyében most a, a különböző politikumhoz köthető oligarchák, esetleg direktbe politikusok vagy oligarchák strómanjai kerültek? Egyrészt igen, másrészt még, még azzal, és aztán tényleg odaadom Botinak az volt, megígérem, azzal a változással, hogy itt ugye Ö, hogy itt ugye azért papíron ezeknek az embereknek is valamilyen formában jól kell járnia. Ö, mármint, hogy akik Tehát, kát hogy a piac felé, piac felé tolták el, de, de csak távolról is sandítva Lehet azt mondani, hogy Mészáros Lőrinc az új honvédsportközpont. sportközpont. Mert hogy annyi féle csapat tartozik hozzá, de mégiscsak így piacinak tűnik, de mégis valahonnan egy központ volt. Igen, igen. És ugye nem biztos, hogy anyagilag fog, az fog onnan jól járni. Tehát, hogy léteznek ugye nem lehet, nem is a természetben juttatások, mondvatod, meghallgatunk. Vagy visszatérek mindjárt, csak szerintem detalják, hogy semmi köze szerintem a piachoz a nerfocinak. Egy ilyen kvázi pseudo piachoz van köze. Szerintem az egyetlen pont, ahol van köze, az a fradi. De még az sem igazán mondanám, de leginkább a fradinnak van köze. Én azt gondolom, hogy, hogy a szocializmus fociától mégis nagyon nagyon eltér ez, a, ez, a, ez az egész. Még, mégpedig miért? Azért, mert, mert a motivációk teljesen mások. Szerintem a szocializmus és a, a kommunizmus kap egy népszerű eleinte ugye a városban munkásosztálybeli munkásosztály körében népszerű sportot. Ennek meglátják, ugye már a 30-as éveiben meglátják meglátják, ugye főleg de meglátják a propaganda értékét, ezt nagyon jól használja a kommunizmus, majd kevésbé nagy meggyőződéssel a káderizmus is. Ott, ott már nincs akkora, szerintem nincs a lelkesedés a rendszer részéről. Aztán most ne elemezzük, hogy mi történik 90 és 2010 között, mert az négy és fél adás egyben lenne, de aztán, aztán jön Orbán Viktor, 98, egy rövid Intermezzo és 2010 után, és itt azt gondolom, hogy, hogy az ő motivációról van szó, elsősorban az ő érzelmi kötödéséről van szó, az ő ügyéről van szó, és arra, hogy vagy igaza van, vagy nem, de ez csak a második motiváció, de vagy igaza van, vagy nem, hogy ennek van még propaganda értéke, van még a rendszer legitimitásához fűződő értelme, sikeres magyar futballt csinálni, de én alapján véve az ő elveszett futballista vágyainak a megvalósításáról szól szerintem, illetve arról, mint minden a, ebben a, a, a rendszerben, és ezzel a nem kivétel a fukba, sem a klientúra képzésről, a, a, a, tehát a hálózatoknak a, a képítésére, amik az ő személyéhez kötődnek, amelyek ö, ö, lojalitást, illetve szavazatot ö, hoznak a, a, a számára. És aztán majd egy kicsit így, én, én ugye összeírtam az első két osztályról, majd egy kicsit elemezgessük ki, hogy fel, felvázolom, hogy hogy, hogy épül hogy, hogy milyen, hogy mondjam, milyen ez a Merv fociban milyen, úgymond a típusok, a rendszerek vannak, amik így kiadják ezt a egészet. Elnézés. Igen, igen. Ö, szerintem ugye eleve ott érdemes kezdeni, hogy hogy, a, hogy alakult ki a az, hogy, hát amit most nagyvonalon focinak hívunk, hogyha azt mondjuk, hogy a MOL megjelenés Újpesten azt jelenti, hogy befejeződött a nagy mű, sőt egyébként nagyon vicces, hogy akár keretben is foglalhatjuk, hiszen ugye az Újpest kapott először új stadiont, még a 98-2002-es kormány alatt, tehát tulajdonképpen újpesten újpesti ez a történet. Akkor hogy lett a politika frontvonalának az egyik legerőteljesebb része a magyar futball, úgyhogy Mindenkinek van róla valamiféle véleménye. Az is lehet, hogy gyűlölik, azért, mert a miniszterelnök úr, az is, lehet, hogy az is lehet, hogy nagyon szeretik, mert a miniszterelnök úr is az is lehet, hogy olyanak, mint mi, hogy akkor is szerették, amikor még nem ez volt, és azóta is fogják szeretni. Ez a harmadik kategóriában a legkevesebb. Igen, az szépen. Szépen a van a legkevesebb, de hogy, de, hogy, de, de hogy hogy kerültünk ide, hogy tényleg a, valószínűleg ugye most kezdődik az Európa-bajnokság, a válogatott teljesítménye az egy egyértelműen nemzeti ügy. Lesz a közbeszéd közepe, és nem csak sport szakmai szinten, hanem politikai térben is. Fú, egyébként nekem, nekem erő is van egy elméletem, mint, mint annyi minden másról. Szerintem négy olyan pillanat van, ami kulcsfontosságú egy generfoci kiépülése szempontjából. Az egyik a 2002-es választási veresége a, a Fidesznek, amiután megszűnik valamennyire okay. a, a, a évek elején, de a kormányzatok alatt elindított stadionfejlesztési program, sporták finanszírozási program, amikor megpróbálták azt, hogy, hogy ilyen ligahitelekkel, meg különböző más módon a klubok maguktól váljanak életképes kvázipiaci cégekké, és ebben van egy csalódás, hogy ez nem sikerült. Meg ez nagyon gyorsan, tehát ez, ez, ez akkor kiderül, hogy akkor kérdez, nem csak a választási verseny miatt, hanem, hanem el sem tudják kezdeni, nincs, nincs annyi a rendszerben, akkor még nincs annyi pénz a rendszerben, hogy alig tudják, tényleg az, az Egy szem Újpest, meg három lelátó zalegelszegen körülbelül ez épül meg, meg, meg egy fél Dunaujvárosi ilyen, stadion. Azért a, a klubok különböző pénzekhez is tudtak jutni, amiket, amiket, amiket vállalkozásfejlesztésre fordíthattak, hát most azt nyilván hogy a magyar futballban a vállalkozás fejlesztés az ugyan szokott hasznosulni. A második ilyen pont szerintem az összöd, és az összöd mint ilyen, ilyen cezúra, amikor, amikor már egyértelmű volt az, hogy itt a, a legrosszabb esetben is négy év múlva itt egy, egy hatalomváltást lesz Magyarországon, és összöd után megjelennek a magyar futball finanszírozásában, Akár úgy is mondhatom, hogy Orbán Viktor személyhez köthető szereplők, vagy maga Orbán Viktor, hiszen létrejön a Felcsúti Akadémia. Nem, úgy is mondhatom, nem ez történik. Ez történik, tehát, igen. A Garancsival, meg a. a igen, a garancsi a felcsúti és a, beszálva, a, a Akkor még Market nincs. Jó van, de hogy, hogy akkor Jó. még semmi közük hozzá. De azért, hogy a garancsi beszállnak a Videotonba, a Videoton mellé létrehozzák a Felcsúti Akadémiát, ami papíron egy ilyen termelő dolog lett volna a játékos termelő dolog a videótonnak. Az majd más kérdés, fel, hogy sut, hogyan jutott el az NB1-es szintig, egyáltalán hogyan lett belőle valódi klub. Majd szerintem arra egy külön adást fogunk <gül> szentelni ennek a történetek, mert abban tényleg van sztori. Igen. Ja, ja, ja. A harmadik, harmadik pont az nyilván a 2010-es választások után, amikor, amikor elhatározzák, hogy hazahozzák a magyar futballt. Ugye itt például a a sőt, legfőképpen a Ferencvárosra kell gondolni, aki a megkép érdekeltséghez tartozott még akkoriban, tehát gyakorlatilag angol tulajdonban volt a Ferencváros. Ezt 2011-ben sikerül úgy visszahozni, hogy maga az Egyesület kivásárolja a megkép családot a, a futbalklubból. És akkor szerintem van egy, egy mm. negyedik pont is, ami, ami után, után tényleg így elszabadulnak már az anyagi lehetőségek. Ez 2013-14 környéke, amikor meghirdetik a stadion rekonstrukciós programot. Tehát amikor amikor infrastruktúrát akarnak a magyar futball alárakni, és, és ez az infrastruktúrához keresik meg azokat a hogy kezdik el megkeresni azokat a klubvezetőket vagy tulajdonosokat, akik, akik ezt az infrastruktúrát rá is bízhatják. Tehát ha építesz milliárdokért egy stadion, akkor nem biztos, hogy, hogy azt szeretnéd ebből a az én nézőpontomból, én nem biztos, hogy azt szeretném, hogy, hogy egy tőlem teljesen független outsider figura csinálja ott a, a futballt, abban a stadionban, amit én építettem nekik. Szerintem ez a négy ilyen pont lehet az, ami a, ami a nerfoci kialakulásából ilyen, ilyen igazi sarokpontok. Szerintem mondta, egyébként szerintem talán fontosabb, mint a, a, a stadionépítés, építés már a stadionépítésnél már, szerintem már kezded látni, hogy, hogy ott azért már az építőiparon keresztüli, e Gazdasági élénkítés. Meg meg, meg, meg gazdasági élénkítés. meg meg élénkítés, meg az építőpontnak a felfor, felfor, felfor, felpörgetése zajlik. Nekem szerintem a tau az lehet, hogy, hogy, hogy, hogy fontosabb dolog ebben. Illetve szerintem most az elmúlt másfél-két évben láthatjuk azt, hogy a Covid meg a, a gazdasági, utána begyűrűző gazdasági dolgok, energia dolgok kezdenek megroppantani azért klubokat, és ez, le, ez az utolsó, ez az, ez az a pillanat, szerintem pillanat ez az az időszak, amikor, ami a mi végleg az Orbán ölébe, meg a, a nervőlébe löki a, a magyar futballt, amikor, amikor kiderül, hogy, hogy semmilyen olyan struktúrát a Fradin kívül semmilyen olyan dolgot nem sikerült felépíteni, ami eltartaná magát és finanszírozná valahonnan magát, ami, ami nem valami oda pénz. pénzt. Amúgy ugye hozzátenem, hogy ez is egy értékes szempont, hogy azért az egy meglepő ritka, talán talán, talán, a, talán a horvátoknál megy ugye olyan a, az egész térségünkben, hogy, hogy mondjuk nem tudom, mert a csejeknél is, le, lehet hogy éppen hülyeséget akartam mondani, de, de hogy ma, úgy is benne mondani. van a pakliban, de hogy de hogy, tehát, hogy, hogy valójában teljesen állami belenyúlás segély nélkül nem is biztos, hogy mi felénk ezt lehetne csinálni. Ugye a cseheknél, megmondom, a horvátoknál van ennek. Az, hogy ragyománya. állami belenyúlás nélkül vagy az, hogy az állam megkerülhetetlen és nagyon sokáig megkerülhetetlen vezetőéhez, személyében kötődő struktúra alakul ki, azt szettem, két teljesen ö, különböző ö, dimenzió. De most szerintem vonuljunk egy kicsit vissza a gondolatainkba, játszunk egy kis zenét, így a körbe az adás felénél. Ádik hát, talál azt mondani, hogy, hogy miért pont ezt a zenét, és hogy ez, ennek majdénk lesz több. bokom is van köszönöm hát, a kérdést. Hát, az egyik az egy az, hogy ez a dal lenne egy kicsit az intrónk is majd, amit ugye nem hoztunk el. Úgyhogy most meghallgatsz, kedves <síns> hallgatóink végig. Másrészt pedig egy -egy, ez egy szuper jó dal, a menvidá Douth a Pop Goes the World című dala, és azért jó, mert ez az egyik legáltalánosabb ilyen stadion, himnus dal, úgyhogy a legtöbben nem tudják, hogy ez egy létező dal. Úgyhogy is, És ez egy, egy, egy, egy, egy, egy ilyen kis hát ez egy pop dal. E... Nagyon kedves kisláger, Egyáltalán nincsen benne az megszólásra, hogy ezt ilyen elképesztően félmesztelen férfiak szokták óbéggatni hétvégente. Igen, ugye nagyon sok ilyen stadionzene, vagy, vagy stadionhimnósz, meg szorkolahimnósz, hogy így, így. Hát, hogy mondjam, kultúrai megkötődésében teljesen máshonnan származó dalamoktól. Tehát, hogy, amit mondasz, hogy nem tudnád elképzelni, hogy... Igen. Úgyhogy mehet is. Uh, jó, azért a technika kezelése az még uh, <gül> uh, várat magára. Hát addig beszélgetünk egy kicsit. Volt ugye a, ez volt ugye a Man Without hats, a Path the World. Folytassuk akkor a a, a való okoskodásunkat. Én azt a gondolatrendszeremet dobtam, dobtam be az előbb a srácoknak, hogy hogy ugye próbáljuk ezt az egészet egy ilyen masszának kezelni, hogy Orbán Viktor, meg Nerd, meg nem tudom. Ugye ennél szerintem azért egy kicsit ilyen, uh, hogy mondjam, struktúráltabb a, a, a dolog. Olyan értelemben, hogy ha azt nézzük, hogy a, hát ugye a, a, fociban, a foci a klubban az alapegység, ugye nem a, nem a focista, hát az ott, ott van valahogy. Hogy mi kevésbé szoktunk egy egy egy egyes beszélni, számunkra a foci klubban az egység. És hogyha megnézzük a magyar, úgymond profi első két osztálynak a, a klubjait, akkor meglátjuk, hogy, hogy, hogy mindegyik valahol, valamilyen, valamilyen módon bekategorizálható né, négy-öt kategóriába, ami, ami többé-kevésbé... Mm -hmm kötődik valamilyen szinten, mondjuk így haladva egy kicsit Orbán Viktortól a rendszerhez. És én ezt a, ezt a négy kategóriát hoztam létre, hogy van ugye a Mészáros hálózat, tehát az, hogy Mészáros-Lőrinc személyéhez, cékeihez, az ő hozzá kötődő strómanokhoz kötődő klubok. Ugye Mészáros házatról beszélünk, mert ő veszi a nevére, de Tudjuk, hogy van kiről van itt szó, de nevezzük mészáros hálózaton. Aztán vannak a, az ilyen párthoz kötődő pártfunkcionáriusokhoz, pártemberekhez, Fidesz emberekhez kötődő klubokról. Ugye a mészáros hálózatnál az ékkő az ugye az a felcsút. A pártkatona párt klubok, ahogy én mondtam, az a, ott az égkő, ugye az a Ferencváros. Aztán van egy, a harmadik kategória nálam, ez a, ez a mondjuk úgy, hogy üzletemberklub, de nem, nem az üzletemberség itt a lényeg, hanem az, hogy, hogy valamilyen piaci szereplő, vagy annak tűnő valamihez kötődik a klub. Ebben ugye a, mondjuk a, lánykori nevén Videóton, fehér FC, vagy most az Új pesta a, a húzónév, és van egy, van egy ilyen kicsit talányos kategória, én őket úgy hívnám, hogy ők a, az ügyes kisiparosok, akik, akiket így, így a, a, a foci állami finanszírozása megteremti azt az alapot, hogyha, hogyha ügyes vagy, meg, meg elég jól tudsz gazdálkodni, és elég szerényen tudsz gazdálkodni, akkor, akkor egy kisvárosban tudsz egy, egy stabil futbalklubot üzemeltetni. Nekem ebben ugye a Paks a, a, a hogy mondjam, a kategória győztes, de mondhatnánk Kecskemétet is, a Paks, amelyik de mellé nincsen nagy cég rendelne. Ugye, hát ugye, ugye egy időben a Paks mögött is ott volt az MVM. Nagyon, de, de, két-három évig, hogy, nem, de, de, de volt, de, de hogy itt szerintem azért, azt is érdemes megjelenni az, az ügyes kisiparosoknak, és aztán átverjük egy kicsit még a Mészáros hálózat elemzésére, hogy Ezeknek az embereknek jól láthatóan az is egy kicsit fel van ajánlva, hogy, és, és ugye ez a már-már ilyen nagyon torz, de mégis, mégis piacihoz hasonló működés, hogy ha ezt jól fogják csinálni, akkor egyébként beljebb kerülhetnek a körben. Amit ugye azt hiszem, hogy például Kispesten is volt egy nem annyira kézzel fogható, de egy de egy olyan produkció, hogy ezzel nem is tudom céligás oligarchából, áligás oligarchával lehet válni. Így is fogalmazhatjuk a kis festet, de szerintem ez szerintem ez nem nem tudom, nem akarok most így ebbe a témába belevágni, azt fejtsétek ki ezt a részt, mert az én szerintem nem ez a bontás a valódi lényege a Nerfocinak. a Akkor mert nem kezd fel kibontani, hanem nézzük meg, hogy mik van egy Olyan fixa ideám, hogy hogy maga, maga a rendszer eredményes és jó magyar focit akar, és ez, ez valóban cél. Az, hogy ez most egy személyes indítatásból érkezik, vagy, vagy, pedig, vagy pedig valamilyen ilyen társadalom formáló, vagy társadalmi identitásképző erőt látnak mögötte, ez ebből a szempontból teljesen lényegtelen, viszont a, a, ha megnézzük a a finanszírozását, és most itt a felcsútat, azt tegyük körön kívül, mert az egy az, egy extrém, szituáció, az egy extrém szituáció a dologban, hogy a, a úgy lehet jó focit csinálni Magyarországon, hogy erős klubokat hozunk létre. Ahhoz, hogy erős klubokat hozunk létre, ahhoz azért ez egy kicsi piac, hogy ebből sok klub legyen. Tehát be kellett lőni egy szintet, ami, ami már kellően nagy sokaság, hogy egymással versenyezve eredményesek tudjanak lenni, viszont még finanszírozható is, és bőven finanszírozható. És ugye itt figyelembe vették valószínűleg valamennyire a területi elosztást, a, az ország területi berendezkedését, a, a, a helyi szurkoló mennyiséget, a hagyományokat, és nekem az a, az a véleményem, hogy itt hat igazából hat csapatot, vagy hat klubot emeltek ki valójában a rendszerből. Mondom a felcsutott együtt félre, mert az az minden szempontból rendszeren kívül itt. Ez Budapestről az Újpest, a Fradi és a Kispest lenne, ami három nagy hagyományokkal jó, jól látható mennyiségű szurkolóval rendelkező klub, és vidékről a diósgyőr <tos> Debrecen és videoton Fehérvár hármasát. És ha megnézzük, akkor ez az a három klub, ami mögé valójában tényleg a legtöbbet tették. Tehát ide épültek a legmodernebb, legmagasabb kategóriájú stadionok, gyakorlatilag ideépültek akadémiák, ideépítettek utánpótlásrendszert, tehát, hogy, hogy ezeket a klubokat ö, egyszerűen helyzetbe hozták, sőt, némelyikükből térségi központot csináltak, tehát, hogy a, a játékosok a, a széles területrövet játékos felfelé áramlásban is megkerülhetetlen az, hogy ezekben a klubokban megforduljanak esetleg a, a tehetségesebb játékosok ö, fiatalkorukban. Szóval, hogy, hogy a az, hogy ezt kifinanszírozza, és hogy milyen formában, hogy most politikai, vagy politikum van az élén, politikumnak a képviselője, vagy valamilyen oligárha, szerintem ez ebben a szempontból teljesen lényegtelen. És emiatt van az a lehetőség, hogy a, amiket te ilyen ügyeskedőknek, vagy nem is tudom milyen kisiparosoknak mondtál, hogy ezek meg tudnak élni mellette, mert hogy maga a rendszer ö, megteremti azt a, azt a finanszírozási formát, ami ezeknek a nagyoknak önmagában, mint összekkevés még, de már egy, egy kisebb klub bűven meg tud élni belőle. Sőt, Sőt, bocsánat. bocsánat. van meg ugye azzal, hogyha termesz játékost, akkor ugye tud finanszírozni téged a nagyobb Írom. Ja, igen, és ugye az egy nagyon fontos szempont itt, hogy igen, ugye a TAU-t elményedetem, ott mondom, egy hát egy bonyolult valami, de igazából adóelkerülés a, a, a, a legpontosabb neve, vagy valami hasonló, vagy nem is, a közpénz, közpénz jellegének az elveszítésére irányuló hmm. ré, lépések, hmm. és e, itt ugye olyan pénzekről van szó, amik, a, a, amik már vannak akkorák, hogy mondjuk egy harmadosztályú futballcsapat ének,re már megéri valamilyen a fővárosi országos média környékéről nem is, nem is igazán látható párt közeli embernek belépnie, mert le lehet hívni annyi pénzt, hogy már a is tökre megéri. Ezt ugye én több több ö, ö, ilyen kisebb klub környékén dolgozó embertől is hallottam, hogy egyébként így meglep, meglepően nagy pénzek mozognak ott. Ö, nem akarják, hogy ezzel egy igazán a mélyi lehessen kerülni, mert hát itt tényleg egy, egy pár millió az már így, így felsetűnik az embernek, hogy elszivárog, de hogy így vannak ebben pénzek, és éppen azért kifejezetten megéri ö, beszállni a, ilyen tekintetben kicsiként a magyar klubba, vagyis bocsánat a magyar klub fociba, viszont, a, viszont az is egy nagyon fontos része az egésznek, és ezért aztán azt hiszem, hogy a Pistának a, a vázlata talán egy kicsit hozzám is közelebb áll, hogy bár a rendszert ezt kitalálták, illetve vannak jó látható célok, de egyébként van esély ebben a rendszerbe pukni, és ez, ez és akkor visszakavarodnék a beszélgetés elejére, hogy már-már egy kicsit piacihoz hasonló modell van, abban a tekintetben, hogy a saját szabályok, a saját szabályrendszer, mint hogy ugye egy rendszer, az ugye akkor válik amikor már adottságnak veszük a, a, a furcsaságait, ö, amihez így alkalmazkodni kell, és ebben a rendszerben játszunk, ö, ebben a rendszerben el lehet bukni, és akkor most jöhet is a Mészáros haladás története lassan, igen. Ne, én azt gondolom, hogy az a, mint a Pista elmondta, hogy, hogy, hogy hat klubot kiemelnek, én egyrészt Kicsi, nem lehet vele vitatkozni, mert tényleg stadion van mellé akadémia van mellé rakva. Másrészt. Én nem érzem az egész uh, uh, rendszerben, meg az egész uh, focival kapcsolatosban sem, hogy, hogy, hogy ennyire kimunkált és mondjuk tervező aztán kitalálok lennének, hogy a hat, hat klubot uh, kiemelünk. De mit, mondol, mit mond el Orbán Viktor és a foci, meg az egésznek a viszonyáról, az, hogy a hat klubból, két felsoroltál, abból csak kettő nem esett ki az elmúlt öt évben, a, nem, három. Tehát három kiesett, Igen. és kettő nagyon közel volt ahhoz, hogy, hogy kiessen az NB1-ből. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktor és a NER belenyúl a fociba, de csak Nekem meg ez a nagy alaptételem, hogy kizárólag a finanszírozáson keresztül. S, ö, kérlek, elmondtad ugye meg... azt, amit az Ádni másfél mondatban előtte. Köszönjük. Ne, ne, ne. <gül> De ez a lényeg, hogy ebben, a, ebben is el lehet bukni, itt is lehet alul teljesíteni. Erről beszéltem, hogy ez, ez, emiatt egy kicsit ilyen furcsa módon hasonlít a piaci ö, működéshez. Mert ha ebben a rendszerbe te belépsz, akkor a rendszer szabályai azok tartalmazzák azt, hogy tehetsz te az bukni. És ez ugye a, a, a, az általában egyébként a magyar foci környékén megfor, megfordul embereknek a teljes tévedése. Hogy úristen, hát ez úgyis el van döntve az eredmény nem nincs döntve az eredmény. Ebben a rendszerben vannak szereplők, vannak klubok, akik játszanak egymással, és vannak tehetségesebb, és tehetségtelen ebben ennek a rendszernek. Nyilván pénzzel egyébként nyomják, de az de egy másik dolog Ez azért piac szót ennek kapcsán azért nagyon erősnek érzem, ez, nincs se semmi piacérmek. Hát a belső, a, piac, a belső piac. Pont arról a beszélünk, hogy van egy belső piac, ami egy kicsit olyan volt a Üzbeisztámban, életemben egy kicsit olyan, mint az ottani akkori bankrendszer, hogy nem lehetett a helyi bankautomatából kivenni ö, ö, ö, üzbégeknek pénz, mert volt egy belső bankrendszer, mert attól függötték, hogy kiviszik a, a, a pénzt. Tehát, hogy nem volt rá csatlakozva igazából a világnak a pénzhálózatára, vagy nem is tudom. És ezzel kicsit ugyanez, hogy van egy ilyen belső, teljesen ilyen kerítéssel elzárt, <gül> mint a Dísztezői határkerítéssel elzárt terület, ö, ahol, a, ahol, ahol teljesen más szabályok érvényesülnek, de azok a szabályok, az, az, azok így működnek. Ja, egy kvázi rendszer persze, hogy felépítettek, amin, amin belül azért megvannak a maguk, maguk sajátos szabályai, és ebben valóban abba ebben el lehet bukni. És, és azért vannak rá azért példák, és hogy, hogy lássuk, hogy hogyan lehet ebben a rendszerben elbukni, arra azért tehát itt a legjobb példa nyilván a haladás, amit az előbb mondtál. Azt azért beszéljük is ki, szerintem bocsánat, hogy visszaveszem a szót, de az, a, az egy, nem, nem vagyok benne biztos, hogy annyira nagy figyelem irányult erre, hogy ott konkrétan arról volt szó, hogy Mészáros Lőrincnek a veje, Hlok Zsolt nev, nevére is vette a klubot, azt hiszem 2018-ban, tehát egy hivatalosan is tulajdonos lett. és, és stadion volt stadion avató volt, új stadiont építettek, van. nekik egy gyönyörű szép stadion. Már ott is problémák voltak, mert kiderült, hogy nem tudják fenntartani, mert ugye egy stadion egy ilyen modern a fenntartása az nem két fél kerül, és. A klubnak akkor kezdődött el a teljes lejtmenete, amikor a Homlok Zsolt elvárt mészáros Lüncse lányától. Azt hiszem, hogy mészáros Ágnes, de ezt most nem vagyok benne teljesen biztos. Ö, azó, innen is üzlünk. Ágnes, hogy vagy be, be a, trik, a magánéletünkben nem vágálnánk. Igen, mert az, az, az, az a lényeg, hogy egy családi botrányban az egyébként Magyarországon az, az egyik nézőszámilag mindenképpen az egyik legnépszerűbbnek mondható foci csevegettet, vagy szombathelyre elmegy az ember, ott egyébként van egy ilyen vallásszerűség a haladásnak. Tényleg nagyon szeretik ezt a csapatot. 2012-13 környékén azt hiszem, hogy mi a 6 ember ment ki oda minden második héten átlagosan hazai meccsekre, ami, ami, ami, ami tényleg rengeteg. És... És, és mi történik most a haladással, mert szemben a, a hattam. És most ugye a haladást már kizártak a másodosztályba is, mert ők elváltak és megszűntek a pénzek. Nem voltak szponzorpénzek, mert az is a Homlok Zsoltnak az építőipari cégétől érkezett. Nyilván ez csak egy mellékvágány annak, ugye, hogy a Homlok Zsoltnak a, a vasútépítései is leálltak, tehát hogy nem csak nem tudtak menni emberek, hanem így hónapokat csúsztak munkába járó emberek a vasút miatt azért, mert hogy a mészáros családban éppen volt egy kisebb perpatvar. A mint néhány szomorú a, a, a szombathelyi funkció. Hát ezt kérdezzük meg tőlik, de hogy, a, de hogy a, a lényeg, hogy ez a klasszikus helyzet, hogy, és, és hogy ugye ez is a rendszerben van, hogy ilyen személyi alapon uh, tudsz elbukni, tehát hogy, hogy, hogy neked megfelelően kell helyezkedned, uh, nem csak hát ugye az egész rendszer lényeg, hogy neked, neked nagyon lojálisnak is kell lenned, ami ebben az esetben azt is jelenti, hogy uh, ne veszél össze az ország első számú hát üzletemberével mondjuk. Ö, és ö, ez egyébként, egy, ez egy, ez egyébként egyszerre azt is megvilágítja hozzá, hogy mi, történt, mi, mi fog történni egyszer akkor a Magyar Klub focival, hogyha így kiszáll belőle a NER vagy az állam, de ez már egy messzebbre vezető dolog. Én, hat ott forgassam már a kést a Pistával, de szerinted a, a, a, a Honvéd története is ez, hogy, hogy bele lehet, be lehet bukni a NER fociba, mert oké, okay, a Honvéd még létezik, meg nem esik ki az MB3-ba, meg kap licenszet az MB2-ben, valami csoda folytán, de hát valahogy mégis el van engedve a keze. Nem, a Honvédnak nincs engedve a keze. Szerintem a Honvéd ebbe a belső szabályrendszernek, vagy belső működési szabályrendszernek egy másik, másik ágán sikerült eljutni erre a mélypontra. Most ugye jelenleg a másodosztályban egy Hát nevezzük középcsapatnak erős randítással a, a Honvéd, ami egyébként a történelmének ilyenleg a legrosszabb fejezése, Tehát, hogy utoljára ezeket az 2013-ban járt ilyen mélyen ez a klub, de akkor egy, egy frissen alakult klub, ami fölfelé tört, most meg ugye lefelé megy. Itt, a, ami, ami nálunk igazából valószínűleg probléma lehetett, hogy, hogy 2019-ben került át a, a Honvéd, a, a Hemingway féle, vagy a Hemingway tulajdonával egy George F. Hemingway nevű amerikás-magyar volt előtte a tulaj Kispesten. Az ország egyik legnagyszerű gyűjteményének a tulajdonassa, mindenképpen érdemes rákeresni bármelyik hallgatónak. <gül> és a szép emlékű hútersznek. De igen. A... Nem, az a fia volt. Hát jó, de szalájt egy. És az egyik, hogy 19-be került át a, a honvéda, mondjuk így azt, hogy a viszont 2019-re már csak alsópolcos Ö, oligarchák esetleg, illetve... Hát őket ma oligarchának se hívnánk. Igen, igen Nem, pont a akarom, hogy ezek még így az oligarcha szint belépő szintjén lévő emberek, viszont a... Viszont az, hogy egy klubot működtes, ahhoz nem csak tulajdonos kell, hanem, hanem kellene olyan emberek is, akiket beültetsz a klubházba, és a napi operatív munkát végzik. Na és ide már olyan káderek jutottak, akik sajnos máshol korábban megbuktak, vagy esetleg nagyobb károkat okoztak esetleg annak a cégnek, ahol megbízással rendelkeztek. És hát hozzánk is egy ilyen káder került valamikor igen, 2019 környékén. És ez még önmagában nem lett volna baj, mert hirtelen a pénz is megjelent kis testen. Tehát, hogy a, a klubnak a költségvetése egyik évre a másikra háromszorosára nőtt. Ezt még, hogyha nagyon, nagyon ügyetlen vagyok, akkor is nagyon nehéz úgy elkölteni, hogy, hogy legalább valami eredmény ne legyen belőle. De hát nálunk ez sikerült megoldani. Tehát mi, mi inkább a, ebbe a belső logikában, azt szívjuk megjelenlek, hogy elfogytak egyszerűen a káderek a nerven, és most már olyan, olyan pozíciókra, mint hogy egy, egy futballklub ügyvezetője oda már nem kipróbált bevált jó embereket ültetnek, hanem aki marad. Há, mindenképpen szeretném kiemelni ugye én írtam a Magyar Narancsba egy nagyon érdekes cikket a Honvédról, nem állítom, hogy nem beszélgettem Pistával is a témában, mielőtt megírtam ezt a cikket, és a Kinek is volt a férje az ügyvezetőtök, amikor úgy rendesen megérkeztek az új tulajdonosok? Miklós Erikának? A az a, volt egy rövid ideig egy ügyvezető, igen, igen, igen pár Miklási hétig. Miklás egy énekesnőnek. Igen, de most nem róla van szó, ő, ő egy átmeneti időre volt, főleg azért is, mert ha jól emlékszem, akkor ő a kultúrtaó vonalán dolgozott korábban, és a kultúrtaó azért az nem áll olyan messze, mondjuk a sporttaótól, valószínűleg ez lehetett az elképzelés, hogy őt ültetik be. Egy, <gül> ki volt? Lóránt. Lóránt. Nem emlékszem már a keresztnevére. nevére. Gyula. Nem. <gül> Uh, aztán, ha jó emlékszem, kiköltözött Új-Zélandra, a barista lett belőle, meg pékséget nyitott. Tehát egy egészen furcsa életben emberről van szó, de nem is ő a lényeg, hanem az, amit képviseltek vele a klubnál. Hogyha én tárgyalok egy klub átvételéről majdnem egy évig a Hemingvéjel, hogy akkor én most itt szeretném, szeretném a Honvédot a magaménak, és ilyen óriási céljaim vannak vele, vissza akarom vinni az élmezőnybe, akkor, akkor utána, amikor megszerzem a klubot, beültetek egy olyan embert, akit három hét múlva leváltok az ügyvezetői posztról. Szóval ez a. A, amikor már úgy jelentek meg a klubnál, hogy fogalmuk nem volt arról, hogy mit akarnak, csak itt kell lenniük valószínűleg, ők vannak kijelölve arra, hogy ők övék lesz néven, névleg a honvéd. És akkor ők nyilván hoztak valami embert, akit aztán lecseréltek egy másik emberre, uh, Kun, nem akarom összekeverni, mert most is Kunnak hívják, Gábor, Ügy, Gábor. igen, Kun Gáborra. Aki a, előtte a nemzeti kereskedőházaknál fordult meg felsővezetői vezetői posztban. És futszáljátékos játékos volt. Az nem olyan meglepő, hogy kispesten előfordulnak a, a Dunakeszi Kinizsi futszálcsapatának csapatának egyes játékosai valamilyen pozícióban, hiszen a, azt a, ha jól hiszem, azt a klubot is a, a futball mentális térképére az egyik játékosuk Szciártó Péter helyezte föl, aki egy. Egy, egy egészen közismert kis perszúrkoló. Igen, érdemes hozzátenni, hogy abból a csapatból két helyre áramlott kifejezetten sok ember a Budapest-on illetve a külügyminisztériumban, mm. illetve, Jó, Európa Európa... Ezek... illetve az Európai Parlament. I igen, van némi átvedés is ezek között, az emberek között. Tehát ez a, a Káder körforgónak már egy ilyen normális része, és most nem szeretnék kitérni ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen politológiai, szociológiai fejtegetésre, hogyha már ilyen ilyen ritmusba pörögnek a káderek egy országban akkor, akkor az egy rendszerről mit mond el a teljes rendszerről de, de a kispesnek pont az a lényege, hogy mi, mi azt, ott kerültünk nagyon rossz végére valaminek hogy, hogy már elfogytak mire hozzánk érkeztek és, és most ezért leszünk nagyon kíváncsiak hogy visszakanyarodjak egyébként az adás fő témájához a, a, a molra. I igen. hogy mi lesz a mol tehát hogy milyen kifutása lehet még ennek a Nerfocinak. Tehát az látszik, hogy, hogy hagyják kiesni a csapatokat, mert egyszerűen házon belül elrontották a lehetőségek. Megadták a lehetőséget, de házon belül elrontották. és megjelent a MOL az Újpestnél, megjelent megint egy baromi erős tőke a magyar futballban, és most akkor az a kérdés, hogy az Újpestet a múl fogja irányítani, vagy rábízzák az Újpestre, vagy ott is esetleg találnak egy harmadik féle modellt, mint mondjuk Kispesten, hogy milyen kifutása lehet még annak, hogy megvan már a teljesen instant, tehát a nagy klubok már mindben vannak a körben, nem biztos, hogy az mb 1 ben vannak már a körben, hogy milyen kifutása lehet ezzel a focinak, hiszen lefették végre a vertikomat. Ez ugye az érték. Két dolog, hogy elképzetőnek tartjátok el, hogy az új Pest már annyira fontos lesz a rendszernek, meg az, hogy oda rendeljük a múlt, hogy, hogy, hogy lesz mondjuk egy belenyúlás a fociba, hogy azt, mondjuk, azt mondják valamilyen módon, valamilyen ponton, hogy nem, ez a, ez a, ez a projekt ez már nem éghet ez már annyira kínos, nem? Teljesen küzésnek tartom. Hogy, hogy valahogy belenyúlok. A másik, egy másik nagyon fontos gondolat, hogy 5 hogy percünk van kettő, úgyhogy lassan elkezdjük lekeverni akkor egy kicsit, a magunkat. Akkor egy kicsit még sietve elmegyek odáig, hogy itt azért egy olyan dolog történik, hogy most már az elmúlt egy évben jó láthatóan van egy olyan, szerintem már politikusok szájából is elhangzott vágy, hogy azért jó lenne egy erős Újpest. Ugye, amit kiderült, az egyetlen egy olyan dolog jelenleg Magyarországon, amit, amit nem tudott tönkretenni a, a, a futballnak az újkori finanszírozási rendszere, az ez a Fradi Újpest Jelentét, amit mindig nagyon jól lehet mutogatni, hogy úristen, micsoda őrületes hangulat van, mindig teltházak vannak, és, és, és ezt nem tudják lerombolni, és mivel, mivel ugye most már van egy propagandisztikus igénye is a, magyar, igény is a magyar foci körül, ebből minél többet szeretnének rendni, és minél parályabb dolgot, hogy lehessen tényleg lobogtatni, visszahozták a nagy magyar futballnak a másos sorban pedig a molnak a megérkezés, az azért egy érdekes dolog, mert az egyébként egy, nekem ugye volt, azért volt velük valamennyi tapasztalatom mindenféle hirdetési szempontból is tehát, hogy, hogy az egyébként egy profi cég, tehát hogy, hogy az tényleg úgy működik, mint egy cég. Meg egy megle meglepő hasonlít egy cég. Hát jó, de az OTP hát. is úgy működik, és néz meg a, va a vasas. De szerintem a, de szerintem a Mol az egy kicsit ilyen nemzetközi hangulatú, de mindegy is ez csak egy saját benyomásom, hogy szerintem ott egyébként fog, fog indulni valami. Tényleg szakmai munka, és nem az lesz, hogy én nem is tudom valamelyik, nem, nem, nem is tudom. A a Hernádi Zsoltnak az unokahúga fogja mostantól rajzolni a címert vagy ilyesmit, tehát szerintem ez nem lesz tárgya. és azt hiszem, hogy sajnos végeztünk is ebben az őrületben, ebben az érzelmi hullámvasútban. Annyit mondjunk el, akkor, hogy a hétvégig kötekedő két hetente törtök egy Igen, órától. Magyar fociról, van. foci nélkül ezt nagyon szeretem Magy hangsúlyozni. Magyar fociról, foci nélkül, az azt jelenti, hogy tizen Hányadik, ha is lesz az? 13-dik, Két múlva mondjuk ezt. Június 13 Valószínűleg elég sokat fog vinni éppen induló foci elbője, ahol kint vagyunk. Két nappal leszünk a foci előtt, két vállagatott, igen, a magyar, első magyar van az eredeték, ezt is ne aggódj. 11-én pénteken este kezdődik a német meccsal, és aztán folytatódik a miénkkel a szombaton, és addig lesz két vállagatott barátságos meccs. Ott is fogunk valósz nem nem, nem megígérjük, hogy nem fogunk ott se az összeállításról, meg ilyesmire beszélgetni. Az Viszont össze... azért a válogatott környékén van téma, hogy egy műsor bőven ki fog tudni az nem, de, de mondjuk azt, hogy ki ez a bárkor Rossi, azt... meg miért jó ez, meg hogy ő hogyan viszonyul hát a rendszerhez, Szoboszlay az ki, ki azon kívül, hogy tölt jó csinál. Ezt olyan... majd a műsor után megbeszéljük, és köszönjük szépen a hallgatóknak. És akkor elköszönünk egy zenével a, a, a, ez, ez egy ilyen kicsit ilyen belső hibmosz volt. Knop numero uno, elhangzik benne Luca Toni neve. Én nagyon hiányom, hogy több helyen ugráljanak erre Budapesten az emberek, hogy remélem, hogy ezzel is hozzá tudok tenni valamit. Ez is csak egy, egy ilyen látpullár jó zene, Igen. tehát az égnyágon semmi értelme nincs. Hát akkor sziasztok, sziasztok, két sziasztok. hét múlva. Réj a meló! Cannelloni, lucchioni, pepperoni, Luca, sei per me, numero uno. Bella donna, mamma mia, alimento, ciao, Roma, Roma, di amore mio. Mozzarella, morta della, nutella, Luca, sei per me, numero uno. Stand by for action.